I snart sex år har han suttit fängslad i Eritrea- vår enda svenska samvetsfången. Hur går det egentligen med regeringens tysta diplomati? Det har ju gått rätt länge nu, fem och ett halvt år. Och um, vi undrar ju liksom när det lossnar. Och så får ni en ny chans att höra Al-Jazeeras stjärnreporter- som dömdes till sju års fängelse för samarbete med Al-Qaida- efter att ha intervjuat Osama bin Laden. Fatima. Ja. Välkommen till medierna. Jag heter Peter Junggren. Efter smörgåsbröd och sill och nubbe är det nu dags för två riktigt tunga ämnen här i medierna. Det här är ett specialprogram och det ska handla om två fängslade journalister. Vi ska börja med att återvända till fallet David Disak, den enda svenska samhällsfången- som i snart sex år suttit fängslad i Eritrea av politiska skäl och utan rättegång. Vi tittade närmare på fallet i ett av våra första program som sändes i februari- i samband med att Eritreas informationsminister Ali Abdu besökte Sverige- den svenska regeringen hade då sedan en tid tillbaka inlett sin så kallade tysta diplomati för att lirka upp den svåra knuten av nationell prestige som omger David Isaacs öde. Förhoppningarna var då att han skulle friges inom rimlig tid. Nu har det gått ytterligare drygt fyra månader och det är fortfarande tyst diplomati som gäller. Hur arbetar egentligen den svenska regeringen? Vi ska snart träffa kabinettsekreterare Frank Bellfråg. Men först ska vi tillbaka till Ali Abdus besök i februari och Martin Wiklins reportage som börjar utanför Åse gymnasium på Södermalm i Stockholm. Där hundratals exileretrianer väntar på informationsministern i vinterkylan, uppdelade i två tydliga läger. Vi står i gråslasket utanför Åsö gymnasium. Ett 60-tal exil-eritreanska demonstranter protesterar mot att Eritreas informationsminister Ali Abdo är på besök i Sverige. Släpp alla journalister fria. fri David Isak. Ned med Esaias, ropas det. Det syftar på Essayas Afivorki, Eritreas president. Frihetkämpen som, liksom Kubas Castro, mer och mer förvandlats till en envåldshärskare. På andra sidan skolgården har flera hundra personer sökt sig till mötet där informationsminister Ali Abdo ska tala. Varken vi eller några andra journalister på plats får vara med på mötet. Det är ett slutet möte, säger man till oss. Kan inte tala om det från honom då? Att han... ja, för inte? Vi säger att vi vill fråga informationsministern om fallet David Isak. Ministern vill inte prata med media, en, svarar han. Det är bara en enkel fråga, det är ingen svår fråga. Men det, det är hån mot Eritreaner alltså. det? är hon mot Eritreaner. Ett ja. det? David är vår bror, säger de. Ni bryr er bara om ett enda fall och dessutom är han Eritrean. Vi bryr oss om honom också. Det gör du det? Ja, vi gör det, men det, det, det finns större grejer alltså. Men bryr det om? Läget är låst där vid dörren. Precis som det är i dialogen mellan Sverige och Eritrea. Problemet med svenska journalister är att ni bryr er bara om David Isak. Vill ni bry om mänskliga rättigheter så titta på hela problemet i helhet. Fråga er själva allihopa. Varför David Isak? Det finns st stora problem i Eritrea som ni ska tänka på. Det finns andra lösningar. Exempelvis när hundratusen Eritreaner blev utskickade, utskickade från Etiopien. varför var medien då? När folk leder var under kriget, vart var, var median då? De säger att de inte kan förstå varför vi bryr oss så mycket om den enskilde journalist. När det finns så många andra, så många större problem som inte uppmärksammas. Nej, vi får inte komma in och träffa informationsministern. Vi får inte ställa våra frågor. Men trots det lyckas vi smyga in en bandspelare. Det har snart gått 2000 dagar sedan David Isak fängslades i Asmara i september 2001. Tillsammans med ett tiotal andra journalister. Varför är frågan så svår att lösa? Jag ringer upp Eritreanska ambassaden. Hallå. Men den högst ansvarige på ambassaden säger att han inte har någon information. I have no information. Ingen som helst information. I stället hänvisar han till svenska UD. Men inte heller här vill man prata. UD har efter misslyckandet 2005, då man för ett par dagar trodde att David Isak hade släppts, valt att besvara alla frågor med tystnad. Även Sverige har lagt locket på. Jag tror att vi är ju rent allmänt väldigt restriktiva med att, att överhuvudtaget uttala oss om det här ärendet. Medierna har begärt fram samtliga handlingar som rör David Isak sedan januari 2005 och framåt. Väldigt mycket är raderat på grund av sekretess. Men det framgår tydligt hur svårt den svenska regeringen har att utöva påtryckningar på den eritreanska. Fyra svenska utrikesministrar har fram till idag drivit fallet utan resultat krav på demokrati och mänskliga rättigheter har inte hjälpt inte heller indraget svenskt bistånd man började se sig om efter andra möjliga vägar i maj 2005 skriver UD till ambassaden i Washington för att få veta mer om hur USA gjorde för att få ut en annan fängslad journalist amerikan Akilo Solomon men svaret blir att USA själva inte vet, det verkar helt godtyckligt men sedan misslyckandet i november 2005 så har regeringen till slut bytt strategi. Istället för folkrättsargumentet har man inlett en mjukare linje och vädjar till den humanitära sidan av fallet. David Isaks hälsa och att han i fem och ett halvt år har varit skild från familjen hemma i Sverige. Hur de gripna journalisterna och regimkritikerna hålls fängslade och hur de mår är inget som kommenteras offentligt av Eritrea- men en som vet är Eritreas föreambassadör i Sverige, Adhanom Gebremarian, idag ledare för en av Eritreas många oppositionsgrupper i exil. Jag får tag på honom via en skrap i mobil under ett seminarium i Tyskland. Well, han konstaterar att situationen i Eritrea blivit värre den senaste tiden. Bara under de senaste veckorna så har det skett en ny arresteringsvåg, den här gången mot statliga journalister i Eritrea. Reporter utan gränser rapporterar att minst nio journalister fängslats sedan den 12 november. Samtidigt börjar man få en klarare bild av vad som hänt med de som fängslats tillsammans med David 2001 berättar han. Av de 34 gripna regimkritikerna har idag 11 dött. Av dessa är tre journalister. Det senaste exemplet är journalisten och författaren Fesehaye Joshua Johannes. Han jobbade tillsammans med David Isaac på tidningen Setit fram till gripandet 2001. Enligt Adhanom hittades Joshua död i cell nummer 10 i fängelset i Embatkala. Av allt att döma dog han på grund av bristande medicinsk behandling. Joshua led bland annat av svår astma. Sällan han hittades i var en och en halv kvadratmeter och upplyst av en glödlampa som aldrig stängdes av. Adhanom konstaterar också att fallet David Isaac kommit att bli en symbol. Inte bara för exiloppositionen utan också inne i Eritrea. Från att ha varit en relativt okänd person har nämligen David Isak blivit ett namn som folk känner igen. Det beror inte minst på att Sverige och EU driver fallet så hårt att till och med Eritreansk media rapporterar om det. Men Adhanom är orolig över den senaste tidens utveckling. Nya regimkritiker fängslas, gamla dör bort. En i taget. The will die one by one. Tillbaka till Åsö gymnasium. Mötet med informationsminister Ali Abdo har tagit slut. Vi får tillbaka våra bandspelare. Men det sägs ingenting om David Isak på mötet. En talande tystnad. Ali Abdo har ägnat nästan alltid tid åt gränskonflikten med Etiopien. Plötsligt strömmar ut människor från mötet. Jag vill bara ställa en fråga. Vi är fem journalister kvar som väntar vid den parkerade diplomatbilen med hopp om en intervju. Men vi blir alla grundlurade. Först kommer chauffören ut klädd i kostym. Allt medan informationsminister Ali Abdo smidigt slinker in i baksätet. De åker iväg. Lång näsa. Och i samma stund som fotografen från Scanpix höjer kameran för att få en bild stiger ett tjugotal händer upp i luften för att skydda ministern från kamerablickstrarna. Närmare än så kom vi aldrig informationsminister Ali Abdo. Och frågan om och när David Isaac ska ställas inför rätta, hur han mår och när han kan komma tillbaka hem till Sverige hänger kvar i luften. Reporter här var Martin Miklin och reportaget sändes alltså första gången i februari i år. Av de 34 journalister och regimkritiker som greps i september 2001 samtidigt med David Isak idag flera döda. Jag talade med David Isaks bror Isaiah Isak som bor i Sverige och som ofta tänker på sin bror och oroar sig för hans hälsa. Han undrar också vad den tysta diplomatin ska leda till. Senaste utvecklingen är väl eh, att UD jobbar ju på det här och man, man har ju valt att gå den här tysta diplomatin. Och vi får väl se här nu om, om det ger resultat för att eh, det har ju gått rätt länge nu, fem och ett halvt år. Och eh, vi undrar ju liksom när det lossnar. Vad känner du själv? Det är din bror som har suttit fem och ett halvt år i fängelse i Asmara. Ja, det är klart det är en fruktansvärt lång tid och jag trodde aldrig att det här skulle hålla på så här länge. Men samtidigt så har jag ju ett hopp för att han kommer komma loss. Det, det vet jag, det är helt övertygande. Men jag vet dock inte när eller ja, vilken tid och så vidare. Men, och det, det har vi allihopa i familjen, då, hans barn och så vidare. Hur vet du att han kommer loss? Alltså det, om man tittar bak i tiden så... Faller ju alltid diktaturer och politiska fångar släpps och det kommer väl hända i Eritrea också. Sen så har ju Dawits situation uppmärksammats runt om i världen. Och eh, det är ju det att han till slut så kommer han komma loss från fängelset. Men vad är det då man har gjort för att få loss honom där från svensk håll? Ja, det där är alltså lite. Det är den här tysta diplomatin som, som fortgår, då och i dagsläget så vet jag inte så jättemycket, ärligt talat, vad, vad, vad som händer. Alltså vi får ju givetvis rapporter från UD, och vi har en mycket bättre relation med UD än vad vi har haft tidigare år. Men vi har inte det här liksom klockrena beskedet, att nu är det snart över. Hade det varit bättre om man hade. Liggat på varit hård i, i sina fördömanden och ställt hårda krav istället? Ja, och det skulle man gjort redan 2001 i så fall. Då tror jag att det här hade varit i världen. Vad gjorde man för fel då 2001? Då var man tyst. och judo, så då, då, då gjorde man i princip inte, inte mycket. ingenting skulle jag vilja säga. För då var fokuset på, på världen på ett annat håll. Och var det var inte många som kände till hans öde. Så att hade man tagit det från början så, så tror jag att det här hade varit löst sig betydligt tidigare. Vilka livstecken har du fått från din bror? Nej, jag, har inte, alltså jag vet att han lever, jag vet vart han sitter någonstans. Men inga direkta livstecken har jag inte fått. Det senaste var då när han var frisläppt under några dagar? Ja, just det. Vad, vad har du för förhoppningar idag om att han snart blir fri, din bror? Det har jag ju för sig varje dag varje, varje timme men när han blev frisläppt i november så hade, vi, hade inte jag någon aning om att han skulle bli frisläppt och det kan hända idag, det kan hända det kan hända om, om ett halvår. Va? Åren går och frågan är hur länge liksom de, de kan medhålla honom och utsätta honom för det han, han utsätts för liksom. och inte få träffa sin familj och sina barn och så vidare. Esaias Isak, Davids bror. Inte mycket kommer fram om arbetet med att få loss David Isak. Tystnaden i Eritreas huvudstad Asmara- har till viss del spritt sig ända till Sverige. På utrikesdepartementet är man väldigt förtegna- om kontakterna med Eritrea. och förståeliga skäl. Man är rädd att sabotera processen om man uttalar sig öppet. Samtidigt finns det ju ett behov att veta hur det går- om den tysta diplomatin bär frukt eller om det är en återvändsgränd- det råder ju en debatt om hur tydlig den svenska regeringen ska vara i sina krav- och hur man ska trycka på den eritreanska regimen. Den svenska kabinettsekreteraren Frank Bellfrag var för två veckor sedan nere i Asmara- och träffade själva presidenten Isaias Afeworki. Jag träffade Frank Bellfrag på utrikesdepartementet- när han för första gången gav en intervju efter det besöket- vi har en lång historia naturligtvis av en dialog med Eritrea. som har haft både sina upp- och nedgångar och det var i och för sig i och med ett regeringsskifte, en ny regering och ett försök att börja på ett nytt kapitel i de svenska italienska förbindelserna så befanns det lämpligt att nu skulle vi ha en kontakt. Tog du upp fallet av Itizak? Ja, jag tog fall upp, David Sack. Men som jag kommer, du kanske kommer säkert ställa fler frågor kring detta Jag att vara utordentligt få fåordig om hur vi arbetar med fallet Varför? Därför att vi har som målsättning att han en dag ska bli fri Hör det ihop med den här tysta diplomatin som man talar om? Ja, det kan du väl säga Tyst diplomati är ett viktigt moment i det sammanhanget kan du beskriva något om hur arbetet har skiftat från hur det har varit tidigare då när man har inte haft den här tysta diplomatin, vad är det som skiljer? Ja, det är dialogarten och det sättet på vilket åsikter utbyts. Nu råkar du vara på det sättet, och det är ett nytt moment i att Eritrea bedriver nu en politik i Afrikas horn, framförallt med betoning på Sudan, som råkar passa perfekt in i de svenska målsättningarna som är att FN-processen där vår FN-medlare Jan Eliasson tillsammans med Afrikanska unionen bedriver ett väldigt viktigt och uppmuntrande fredsarbete i Sudan är också en målsättning som den eritanska regeringen driver. Det är också att parallellt med FN-arbetet så är det Eritrea, Libyen och Chad som bedriver ett motsvarande arbete. Eritreas växande roll i regionen är ju som vi från svensk sida är mycket intresserade av att samarbeta i. Och väldigt mycket av samtalerna kommer att handla just om de regionala frågorna. Så att helt plötsligt har man samma frågor Mål, och då är det också lättare att ta upp David Isak i det sammanhanget. Vi har en, en, en, det ger en möjlighet att knyta upp igen den bilaterala dialogen. Vi har också ett annat moment där vi är faktiskt överens. Och det är den folkrättsliga synen på gränskonflikter mellan Etiopien och Eritrea- Eh, naturligtvis så är det på det sättet att de, det finns gemensamma punkter och det finns en, eh, gemensamma målsättningar och arbeten som man bedriver eh, där man har samma mål för sig. Så bidrar, så bidrar det till att underlätta dialogen mellan de två länderna och göra att, att underlätta eh, de bilaterala relationerna om jag säger så. Ställde man hårdare, tydligare krav innan på David Isaks frisläppande? Jag kraven har varit väldigt konstanta genom tiderna och det finns ingen som helst skiljelinje mellan de olika regeringen vad gäller målsättningen att David Isak ska bli fri. Men om man så att säga, håller det på en lägre nivå och man försöker lösa det genom att man blir överens om flera andra frågor kanske, finns det en risk att man också minskar tydligheten i kraven? Det, är, det vill jag inte ha någon uppfattning om utan det, det väsentliga är att det, det finns ett, ett, ett konkret mål för ögonen och det är det, det, det vi arbetar med. Har ni nått framåt på något vis med det målet? Ja, det är där jag ber att få överseende med att inte kommentera. För att det är känsligt, det på, skulle i så fall påverka själva situationen. Ja, jag nöjer mig med att konstatera att eh, jag har varit där, vi har arbetat, vi har en dialog, eh, jag har tagit upp fallet och, eh, men vill inte diskutera på vilket sätt vi fortsatt bearbeta fallet. David Isakka har suttit fängslad i drygt fem och ett halvt år nu. Eh, vad är det som har varit så svårt med att få honom fri? Det är en fråga som du måste rikta naturligtvis till de meritanska myndigheterna. Vi har som mål att få honom friven och arbeta för detta. Och det är det som är målsättningen. David till sagt tog det vara vår enda samvetsfånga. Den enda svenska medborgaren som är en samvetsfånga idag. Hur länge tror du att han kommer sitta i fängelse? Det har jag, vågar jag inte ha någon uppfattning om. Och inte framförallt inte eh, uttala med någon om det. Jag var inne och tittade apropå ditt möte i Asmara så tittade jag på regeringens, alltså, det vill säga, den eritreanska regeringens egen hemsida. En publikation som heter Shabait. Där beskriver man mötet mellan dig och Zaheza Feverki. Och eh, man nämner inte David Isak i den här texten med ett ord. Alltså att du har tagit upp frågan överhuvudtaget. Vad tror du det beror på? Eh, det får stå för den eritreanska hemsidan. sida. Du får ta mitt ord på det att, eh, så var fallet. Var du glad när du lämnade Asmara? Jag, jag, jag, jag är av naturen glad så att jag är glad när jag kommer och jag är glad när jag åker. Sa kabinettsekreterare Frank Bellfrag, som alltså inte vågar säga något om chanserna att få David Isack frisläppt. I vårt första program så träffade vi Al Jazeera-reporten Taisir Aloni, den första journalist som intervjuade Osama Bin Laden efter 11 september. En intervju som blev ett världsskop. Han dömdes sen till fängelse, anklagad för att ha samarbetat med terrornätverket Al-Qaida. Själv så hävdar han att han inte har något att göra med Al-Qaida, men han greps och dömdes i spansk domstol till sju års fängelse, bland annat med hänvisning till intervjun med Bin Laden. Inte mycket har rapporterats om honom trots att hans fall är mycket kontroversiellt och reser frågan om hur kriget mot terrorismen påverkar mediernas frihet. Vi träffade honom i hans hem i Alfacar utanför Granada i Spanien i januari då han gav en unik intervju under sin husarrest. Yo fui all juicio tranquilísimo que me iban a soltar y encima me viene mucha gente a asegurarme, especialistas. Jag var fullkomligt lugn när rättegången började och helt säker på att de skulle släppa mig. Dessutom så sa ju alla, specialister, jurister, politiker och kollegor, att oroa dig inte, du blir frikänd, säger Aloni. Journalisten som bara för några år sedan var Al Jazeeras stjärnreporter sitter ner nersjunken i soffan framför tvn, hemma i radhuset i Al ett litet samhälle utanför Granada. Han har grå pyjamas på sig och en tjock ut i morgonrock och tofflor. Det är bara det vita bakåtkammade håret och det välansade gråsvarta skägget som är sig likt ifrån idolfotorna på webben. För hela arabvärlden följde ju hans rapporter ifrån Afghanistan när USA jagade bin Laden efter 11 septemberattackerna. Och sen ifrån Irak efter invasionen. Amerikanska trupper bombade hans kontor både i Kabul och i Bagdad, så det bara var spillre kvar, säger Taizir Aloni. En Kabul bombarade min oficina. En Bagdad Och när två journalister dödades i en raketattack mot Hotel Palestina i Bagdad, ja, då var jag också där i rummet intill, säger Aloni. Yo estaba justo en la nu för tiden är hans dagar däremot rätt händelselösa. Efter två års fängelse, varav 13 månader i nästan total isolering- så har Aloni fått så kallat straff i hemmet eftersom han har kärlkramp i hjärtat. Och larmet på mobilen ringer för att påminna om att det är dags att ta medicinen. Snart ska Aloni opereras för brock i magen. Sen så har han diskbrock också. Och Aloni visar den elektroniska fotbojan som gör att fängelsemyndigheterna vet var han är någonstans. Taizir Aloni var en av de 24 åtalade i den stora så kallade 11 september-rättegången här i Spanien. En rättegång som enligt åklagaren skulle tjäna som förebild och visa att det går att bekämpa terrorism i domstolar istället för i läger som Guantanamo. Men rättegången blev något av ett misslyckande. Ingen kunde bindas direkt till 11 september-attackerna och fem friades helt. Bevisen höll helt enkelt inte. Men när domstolsbiträdet läste upp domen emot Taizir Aloni- så visade det sig att han fick hela sju års fängelse. Och det trots att bevisen snarare var indicier- han dömdes för att ha hjälpt en al-Qaida-medlem ta pengar ifrån Spanien till Afghanistan, 4 000 dollar en gång och 500 dollar en annan gång. Men Aloni säger att personen han hjälpte inte alls är med al-Qaida. Och den person som Aloni låt sova över hos sig hemma i Granada och som man hjälpte med uppehållstillstånd, han är inte heller med al-Qaida, säger Aloni. Ja, det han verkligen fängslades för är för att ha intervjuat bin Laden. Det hävdar i alla fall Alonis advokat, hans arbetsgivare tv-kanalen Al Jazeera och alla hans stödgrupper på nätet. I den första häktningsorden stod de om intervjun. Under rättegången förhörde åklagaren mig i 45 minuter om intervjun och i domen stod det också om intervjun. Han är försiktig med vad han säger, för snart så ska fängelsemyndigheterna ompröva hans straff igen och han vågar inte kritisera systemet för mycket. Att han överhuvudtaget gick med på den här intervjun berodde på att det bara var svensk radio som skulle sända den. Åklagarna hävdade att Taizir Aloni fick intervjun med Bin Laden den första sedan 11 september-attackerna för att han var med i Al-Qaida själv. Men Aloni säger att det var Bin Laden som valde honom och inte tvärtom. He yo soy quien viene a buscar. Yo claro, he pasado ahí en Kabul 2 años y desde el primer día tenía muchas ganas de hacerle una entrevista como cualquier periodista. Jag hade varit i Kabul i två år då och det är klart att jag ville intervjua Bin Laden, precis som vilken journalist som helst säger Aloni. Att Bin Binladen valde just honom berodde på att Aloni var den enda TV-journalisten i Kabul just då. Porque no había ningún otro periodista de televisión ahí en Kabul en aquellos momentos, entonces no tenían más remedio. Al Jazeera sände aldrig intervjun för de hävdade att han inte sa något nytt. Och dessutom så krävde Binladen att de skulle sända hela intervjun utan några klipp. Intervjun verkar däremot ha bidragit starkt till att Taji Aloni dömdes till sju års fängelse. Det anser organisationen Rapportrar utan gränser. Och när Aloni överklagade sitt fall till högsta domstolen så skrev en av de fem domarna att om det inte hade varit för intervjun med Bin Laden så skulle inte Aloni suttit i fängelse alls. Men domstolen upprätthöll ändå domen. Aloni satt 13 månader nästan helt i isolering i fängelset och det var svårt, säger Aloni. Ja, det kan påverka nästan Det är känslan av att, att bli uppäten inifrån, av nerverna och av den oförätt som blivit begången mot dig, och det är oerhört. Men är det verkligen möjligt att Spanien, som är en rättsstat, demokrati och medlem i EU, dömer journalister på så här lösa boliner? Som Malonis advokat och Al Jazeera hävdar. Ja, Spanien är ett särfall. Landet har mer än 40 års erfarenhet av den baskiska terrorismen och ETA, och det har inskränkt pressfriheten. Flera baskiska tidningar har stängts av domstolar för att de anses vara en del av Etas nätverk och det är i praktiken förbjudet att intervjua terrorister. För några år sedan så sparkades i alla fall chefen för den statliga regional tv-kanalen Madrid för att han hade låtit sända en intervju med en ETA-medlem. Så i Spanien har Taisir Alonis fall inte orsakat någon större debatt om pressfriheten. Och just när Alouni sitter och berättar om hur besviken han är på rättsstaten Spanien så ringer det på Skype. Det är hans fru Fatima. Hon och de fem barnen flyttade till Katar efter domen. För Aloni ville inte att barnen skulle mobbas i skolan för att deras pappa är terrorist. I bakgrunden hörs Mossad, Alonis yngste son på två och ett halvt år, som Aloni knappt känner. Det var Petra Sokolowski som träffade Taisir Aloni i hans hem. Reportaget sändes första gången i februari. Ett halvår senare så sitter Taisir Aloni fortfarande i husarrest. Vi var nyligen i kontakt med honom igen och han förklarade att hans hälsa har förbättrats och att han får röra sig lite friare än tidigare. Men fortfarande har han svårt att arbeta som journalist. Och den spanska konstitutionsdomstolen har fortfarande inte bestämt om man ska ta upp hans fall igen. Medierna är slut. Hör gärna av er med synpunkter och tips till vår mail. Medierna snabela Nästa vecka är vi tillbaka som vanligt igen.